Pán s vámi. Slova svatého evangelia podaná. Ježíš řekl zástupům: já jsem chléb života, kdo přichází ke mně nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Každý, koho mi otec dává, přijde ke mně. A kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu. Protože jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři, dnes mi dovolte podívat se na první čtení z trošku jiného pohledu, než obvykle. Podívejme se společně na Šavla, stále ještě Šavla, zdaleka ne, ještě Pavla, co vlastně charakterizuje jeho život, od počátku, kdy ho sledujeme ve Skutcích Apoštolských. Ve včerečím úryvku o Pavlovi čteme, v sedmé kapitole Skutku Apoštolů, že si světkové Štěpánova ukamenování složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže, jmenoval se šavel. A dále tu čteme, Šavel plně schvaloval, že ho zabili, tedy Štěpána. Dnešním rývku už ale slyšíme v osmé kapitole z Kucích apoštolů, že onen budoucí apoštol Pavel, teda současný Šavel, přešel od schvalování smrti a k takové pasivní podpoře pro následování jednoho křesťana už k aktivnímu vyhledávání a ne jednoho, ale více křesťanů a k aktivnímu násilí na mnoha věřících celé křesťanské obce Jeruzalémské. Poslechněme si ta slova. Šavel pak pustošil křesťanskou obec, vnikal do domů, odvlékal muže i ženy. A zavírali do žaláře. To už není jenom svědek kamenování, ale aktivní pronásledovatel církve. A násilník. A ani tato míra zla Šavlovi nestačila. Podíváme-li se dál do skutku tak vidíme, že Pavel ve svém zápalu pro fanatickou interpretaci Možíšová zákona chce později rozšířit násilí na křesťanech až do Damašku. A tomuto rozmachu Pavlova násilí, tedy ještě Šavlova násilí, učiní přítrž až sám Ježíš, když se mu, jak budeme ještě číst, na cestě do Damašku zjeví. Zlomám bratři a sestry tendenci rozmáhat, pokud dopustíme do, své, do svého srdce. A když si z pozdějších skutků šablových a později tedy Pavlových můžeme vzít pozitivní příklad, tak to prozatímní jednání Šablovo, o kterém jsme mluvili teď, je pro nás naopak varování. Znovu opakuji, zlo, včetně zla fanatismu, se vnitru člověka rozmáhá. Jáblovi nestačí, abychom zůstali na takové v základní rovině zla. Jakmile uděláme něco malého, tak okamžitě nás ten zlý roznítí jako, jakousi schopnost, či následek dědičného hříchu, lépe řečeno, který způsobí to, že se to zlo v nás rozšířuje a my pak rozšířujeme to zlo kolem nás. Nechtě tedy znovu opakuji, Šavlovo jednání, varováním, abychom a i my si dávali pozor. Aby to naše zlo, které se v nás rozvine, včetně třeba různých druhů fanatismu, aby negradovalo postupně až k nějším výbuchům násilí a k dalším podobným projevům, aby se to zlo, které v nás třeba vypadá jako malé samínko, aby se najednou nerozšířilo a nestalo se zlem, které je až za hranicí opakovaných těžkých hříchů. Dálejme si pozor, bratři a sestry, protože i nás by Ježíš mohl zastavit stejně jako Šavla, až poté, co spácháme takové hříchy, které by mohly poznamenat nás i druhé na celý život. U pozdějšího Pavla a současného Šavla Bůh odpustil všechny hříchy Pavlovi, protože se obrátil. Boží milostí. Ale z některých textů písma vidíme, že ty hříchy na něm, nebo respektive ty následky těch hříchů, které sám spáchal, že na něm stále leželi, protože si na ně vzpomíná. A mluví o nich i ve svých listech. Zůstali v něm jako zranění, protože si uvědomil, že to byly hříchy zraňující a ubližující mnoha lidem. Už nešli vzít zpátky. A tak přeju vám i sobě, abychom z Ježíše, o kterém jsme hovořili na začátku, mše svaté a který je teď s námi, volali k tomu, aby také držel stráž u dveří naší duše, aby nás ochraňoval a my se nestali původci zlá, které už nepůjde napravit.